Ideile care mișcă lumea, cărțile care schimbă minți. Rezumatul unei cărți poate fi începutul unei relații. Ad Books, rezumate în lectura lui Liviu Damian. Pentru cei care n-au timp de pierdut, dar vor să înțeleagă mai mult. Ascultă, prinde esența, gândește altfel. Cum mor democrațiile? De Steven Levitsky și Daniel Ziblatt Rezumat Lectura Liviu Damian Introducere Ce-ți aduce această carte? Află dacă Trump este o amenințare la adresa democrației și ce trăsături comune are cu dictatori din trecut. De la alegerile din 2016, fluxul constant de știri politice neconvenționale l-a avut în centru pe Donald Trump, care a contestat normele comportamentale ale unui președinte. Unii spun că politica americană avea nevoie de o scuturare, iar stilul lui Trump e o gură de aer proaspăt. Dar autorii investigează cum comportamente similare au dus la prăbușirea democrațiilor în alte țări. Steven Lewicki și Daniel Ziblatt arată că menținerea sănătoasă a democrației presupune respectarea unor reguli scrise și nescrise și un cod de conduită democratică. Studiind cazuri precum Venezuela și Peru, ei susțin că atitudini asemănătoare celor promovate de administrația Trump au dus în alte locuri la dictaturi. Totuși, autorii oferă speranță. Democrația americană a fost mereu imperfectă, mai ales în privința dreptului la vot, dar există resurse pentru a rezista furtunii actuale. În acest rezumat vei descoperi cum sistemul bipartidic american a acționat în trecut ca un gardian al democrației, de ce liderii republicani trebuie să acționeze ferm ca Suedia în anii 1930, cum a trecut partidul republican de la Lincoln la Trump. Capitolul 1 Un autocrat periculos e greu de recunoscut din timp. Demagogii de azi nu mai cuceresc puterea prin violență. Ei se aliază cu politicienii stabiliți, mai ales când aceștia pierd sprijinul popular. Este ceea ce s-a întâmplat în Germania anilor 1930 când elitele conservatoare l-au adus la putere pe Hitler, sperând că îl vor controla. În două luni, el a devenit dictator. Patru semnale de alarmă pentru un potențial autocrat. 1. Neagă regulile democratice Respinge alegeri, vrea să schimbe Constituția. 2. Discreditează adversarii fără dovezi, acuză oponenți că trebuie închiși sau că sunt trădători. 3. Tolerează sau încurajează violența. 4. Vrea limitarea drepturilor civile, atacă presa liberă sau laudă guverne autoritare. Capitolul 2. Democrația are nevoie de gardieni puternici. Partidele politice decid cine intră în politica de masă. Când deșuează în această sarcină, extremismul se infiltrează. În Venezuela, în anii 90, liderii au validat figura populistă a lui Hugo Chavez, deși fusese arestat pentru trădare. În 1998 a ajuns la putere și a demolat democrația. Exemplu pozitiv. În 1933, Partidul Conservator Suedez a exclus 25.000 de membri cu simpatii fasciste. A pierdut voturi, dar a salvat democrația. Capitolul 3. Mult timp gardienii americani și-au făcut treaba bine. În anii 30, America avea sute de grupuri de extremă dreaptă. Niciunul n-a ajuns la putere datorită partidelor vigilente. Caz emblematic. Henry Ford, idol populist cu o viziune antisemite, nu a fost lăsat să candideze dar sistemul a cedat treptat. În 1968, fără consultarea alegătorilor prin alegeri primare, democrații l-au numit pe Hubbard Humphrey, decizie primită cu proteste violente. După înfrângerea sa, s-au introdus alegerile primare obligatorii. A fost un pas spre mai multă democrație, dar și începutul declinului controlului partidului. Capitolul 4 Donald Trump a ocolit gardienii și a tras toate semnalele de alarmă. Când și-a anunțat candidatura în 2015, Trump nu a fost luat în serios. Nu a primit susținerea elitei republicane. Însă a avut două arme puternice, bani și faima. A reușit să rămână în atenția publicului prin scandaluri și notorietate. A câștigat primele alegeri primare din New Hampshire și Carolina de Sud. Toate cele patru semnale ale unui demagog erau prezente. Contesta alegerile, o demoniza pe Hillary Clinton, încuraja violența la mitinguri, voia restrângerea libertății presei. Republicanii nu au făcut suficient pentru a opri, chiar dacă unii au refuzat să-l susțină, nu l-au înfruntat clar și public. Capitolul 5. Democrația poate fi distrusă treptat. Exemplul lui Alberto Fujimori din Peru, 1990. El a câștigat democratic, dar după ce parlamentul i-a blocat reformele, a început să-l desconsidere. A ignorat legile, a eliberat deținuți, iar în 1992 a dizolvat Parlamentul și a suspendat Constituția. Demontarea democrației are trei pași. 1. Capturarea arbitrilor, numirea de loialiști în posturi cheie. 2. Eliminarea opoziției, prin șantaj, mită sau intimidare. 3. Schimbarea regulilor, în favoarea liderului autoritar. Capitolul 6. Dincolo de legi, democrația se bazează pe reguli nescrise două reguli informale esențiale toleranța reciprocă adversarii politici se tratează ca rivali legitimi nu ca inamici reținerea instituțională nu se profite de putere pentru a forța limitele legii când una dispare dispare și cealaltă în chile în anii 70 tensiunile politice au dus la prăbușirea democrației și la dictatura lui pinochet capitolul 7 după războiul civil, SUA a început o istorie de discriminare electorală. Democrații din Sud au exclus alegătorii de culoare prin taxe de vot și teste de alfabetizare. Aceste tactici au distrus idealul democratic și au întărit dominația unui singur partid. Paradoxal, asta a adus o apropiere între democrați și republicani conservatori, dar drepturile cetățenești ale afroamericanilor au fost ignorate până în anii 1960. Capitolul 8. Diviziunile politice moderne din Statele Unite ale Americii sunt fondate pe rasă, religie și retorică. După legea drepturilor civile din 1964, democrații au devenit partidul minorităților. Republicanii au adoptat un discurs conservator, religios și naționalist. Figura centrală a acestei schimbări a fost Newt Gingrich, care a promovat un stil politic agresiv, contribuind la pierderea toleranței și reținerii instituționale. Din 1995, blocajele politice și retorica violentă au devenit normale. Capitolul 9 În era Trump, viitorul democrației depinde de public și de liderii politici. Trump a urmat manualul autoritarului, a încercat să controleze justiția, în cazul comnii, a atacat presa, a vrut să schimbe legile electorale pentru a restricționa votul minorităților. Ce va urma depinde de 1. Reacția liderilor republicani, 2. Opinia publică, 3. Apariția unei crize, război, atac terorist, care ar putea justifica măsuri extreme. Capitolul 10 Rezistența față de autoritarism înseamnă respectarea normelor democratice. Nu trebuie răspuns cu aceeași monedă. În Venezuela, opoziția lui Chavez a recurs la boicoturi și lovituri de stat, ceea ce a dus la o radicalizare și mai mare. Soluții posibile. Republicanii să respingă naționalismul alb și să accepte comerțul global. Democrații să abordeze sărăcia prin politici universaliste. Salariu minim, asigurare medicală, venit de bază. Protestele să se bazeze pe alianțe diverse și valori democratice. Concluzie. Mesajul cheie al cărții Dictaturile nu apar peste noapte. Sunt rezultatul erodării treptate a normelor democratice și a polarizării sociale. Și a polarizării sociale. Deși viitorul american nu e bătut în cuie, democrația e în pericol. Liderii politici și cetățenii trebuie să se implice activ pentru a menține echilibrul democratic. Ai ascultat un rezumat ad-books în lectura lui Liviu Damian. O carte în câteva minute, un pas mai aproape de înțeles. Ideile bune nu expiră, mai ales când sunt concentrate bine. Ne reauzim curând cu altă carte, altă perspectivă.